Babel na historia yake una ujumbe kwetu? Kwa Kiebrania wanaitwa Babel, kwa Kiarabu wafahamika kama Babel, lakini kwa Ki-Akkadian wanaita Babili. Kwa Kigiriki cha zamani wanaita Babylon. Ulikuwa ni mji wa Akkadian amba ulianza mwaka wa 1894 BC na jamii ya Amorite katika Mesopotamia ya kale ambapo inaaminika kwamba masalia bado yapo. Kadiri ya mabadiliko majina ya miji mbalimbali, eneo hilo ulipoumbaliwa kilo kusini ya mji wa Baghdad nchini Raki. Masalia hayo yalbakia ya uliokuwa mji maarufu wa Babylon, yapo katika uanda wa Mesopotamia, kati ya mito a Tigris na Euphrati. Mito hii miwili ni kati ya mito minne ambao tunaisoma katika Biblia, ekitambulishwa kwamba ni mito na mwaga maji yake katika Bustani ya Eden mji huo unasemekana kwamba ulijengwa katika mto Ephrati, kwa mana pande zote mbili mto ulikuwa unapita katikati ya mji huwa Babylon. walijenga kingo mazubuti za mto ili kujilinda na kipindi cha mvua nyingi, zinazoleta mafuriko. Historia inasibitisha kwamba mji wa Babeli, mwanzoni ulikuwa ni mji mdogo, amba ulianza yapata milenia tatu kabla Kristom, Mfalume Hammurabi wa Jaii Amoriti, kwanza alijenga himaya Babylon ambayo haikudumu sana himaya hiyo mara baada ya kifo chake. Mji huo ulikaliwa na kutawaliwa na Assyrian na Kasaiti na Elamite baada ya kifo cha mfalume Hammurabi. Baadaye mji wa Babylon ukarejea tena kuwa kama himaya mpya ya Babyl, kuanzia mwaka wa 608 BC mpaka 539 BC ambapo hilo lilifanikishwa na jamii wa Kaldayo na mfalme wao wa mwisho alikuwa jamii Assyrian. Bustani na upatikana katika Babylon, The Hanging Garden of Babylon, ilikuwa moja wapu wa maajabu saba dunia kwa zamani hizo za Baada Bada kuanguka kwa himaya Babylon, ilingia katika tawala wa himaya za achamenidi, selisusidi, faraniani, roman na sanidi. Jina la Babel linamana Gate of God ambapo katika Biblia inatafasilwa kama ni Confuse of Language au kufulugika kwa lugha. Kutokana na neno hilo kwa kieblania likuwa linafahamika kama Bill Bell. Biblia katika kitabu cha mwanzo mwanzo kumi mpaka nane kinamuelezia Nimrod kama ndiye muasisi wa wa Babeli. Historia Nimrod inanzia kwa Nuhu ambayo masimulizi yake makubwa ni kusu garika kum. Nuhu walikuwa na watoto watatu wa kiume ambu ndio wa uzao wake, Watoto hao ni Shem, Ham na Jafeti. Watoto wa Ham walikuwa ni Kushi, Misri, Puti na kanan. Majina a miji pia yalikuwa majina ya watu. Okisoma katika Biblia tunakumbuka simulizi la Ham kuchungulia utupu wa baba yake. Kitendo kilichopeleekea mtoto wake kwa jina la kanan kulaaniwa na nuhu. Kamu navyona katika hoja hii, watoto ha wa hu, ni Ham, Basi Kushi ndiye alikuwa mtoto wa Nimroddi. Kwa hiyo kwa ufafanuzi hu, unaona kwamba Nimroddi ni mjuuku Ham, aliyekuwa mtoto wa Nuhu. Hivyo huo mji wa Babylon uliasiisiwa na mtoto huyo wa Kushi, na baadae kutawaliwa na watu wengine waliokuwa na nguvu zaidi, akiwemo mflumume ne Bugadru za wa ndiye aliyelezwa kujenga bustani inayoelea. Chrysis Zeretti aliyekuwa mfalah Pasha, alivamia Babylonabili mwaka BC na kuifanya himaya yake. Baadaye alitwa ruhusa kwa wale wote waliokimbia mji huo baada akuvamiwa ikiwemo Wahahahudi wareje katika maeneo yao na kuwaruhusu kujenga upya lao katika mji wa Yerusaleem. Kama inavufifanuliwa katika Biblia, Biblia mbili Chrikoras na si kwa kiswahili tunasema kitabu cha wandishi wa pili au kitabu cha pili cha wandishi, Katika zama za utawala Christ na baadae Darasi Zegriti, mji wa Babylon, ulikuwa ndiokinnaaro wa marifa, ambapo marifa kwanza alikuwa ni sayansi, sana ya unajimu na hisabati. Mji wa Babylon uliendelea kuwa katika himaya wa Persia, mpaka alipoibuka Alexander the Great mwaka wa 331 BC Alexander the na naye alifanya mji huo kuwa himaya yake na ukaendelea kwa sehemu ya maarifa na mafanikio kibiashara Mfalume huyo alipofariki mwaka wa 323 BC himaya yake ikagawanywa kwa majemadari wake wa vita ambapo mji huo haukuwa salama tena kwa majemedali hao wakanza kupambana wenyewe kwa wenyewe ili kupata mtawala mmoja pekee mwenye nguvu kuendelea kwa mapigano hayo kulipelekea mji wa Babylon kukosa watu kwani walikufa wengi na wengine walikimbia wachache walihamishiwa katika nora la Seleucia ilipofika mwaka wa 141 BC mji huo wa Babylon ndio ukapoteza kabisa tunu yake na kubaki historia Ukristo uliingia katika Mesopotamia katika karne ya Kwanza na karne ya Pili AD ambapo Babylon ukawa makazi ya askofu wa kanisa la Mashariki mpaka mji ulipovamiwa na Waarabu wa Islam. Katika karne ya saba AD jamii ya Waarabu walivamia Mesopotamia na kuingizo tamaduni wao wa kuabudu yani Islam. Wana Kiolojia, maalifa hayo ndio sehemu ya shughuli zao kwa maslahi mapana jamii, kusaka historia mambo yaliyopita na kutufunulia dunia mpya. Huo ndio mji wa Babel ama Babylon.